na kani chaja ya ni dawa nyingi sana. Hmm. Mimi nikasema kwenye mwili wangu yani kuna yani uweze kupata tatua ta ya hivi ya kusema kwamba hii tatua unaweza kuipata ambao haina chali. Hmm. dawa walionipa ilikuwa ni ya kunipa utajiri. Ni kwa sipo ndani ya kabuli Ni kwa tumekaa kwenye kwenye standa mimi nilikuwa nimekaa kwenye sanda fulani kile kitambaa kilitandikapa pale chini. Hmm. Ndio nilikuwa nimekaa alipomaliza li, jeneza limefungu na ukaja kama upepo fulani ukanikumba nikajikuta nimeraha sasa kwenye li, jeneza. Yaani nawaambia kesho kumbe wao sasa wameenda kutangazisha msikitini kwamba wamepoteza. Wamepoteza. Yaani wamepoteza mtoto. Ni siku nyingine tena nzuri kabisa katika mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa. Leo niko na brother kutokea Kigoma. Ana mambo mazito sana aliyonigusia kuhusu maisha yake. Na nikaona sio kuyasikia peke yangu ni pamoja na wewe mwanafamilia wa Tikiti TV. Ila kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza Bob ya subscribe kisha ya kengele tu familia moja Tikiti TV kiakili zaidi. Mimi Kelvin Shai. Habari? Salamu. Karibu katika studio zetu. Asante. Kwaona kutazama tuweze kukufahamu. Ni nani kutoka wapi? Na historia yako. Kwa majina anaitwa Festo Selemani Vukie Mm. Kwa nimetoka Kigoma. Mm. Nimezaliwa mwaka 1998 na katika kijiji cha Ilagala. Ndiyo. Mtoto ngabi katika familia? watoto angapi? Mimi mtoto wa nne katika familia. Katika upande wa mama mimi ni wa mwisho. Mm. Ila katika upande wa baba kuna wengine ambao wako nyuma yangu. Karibu tuenze historia yako. Kwanzia unaanza sasa kujitambua kwamba unaitwa Festo safari yako kilingo na yote yaliyopita kati katika -tika -tika historia ya maisha yako mimi nimeanza shule nikiwa na umri ya miaka sita na nusu hapo mm. ilikuwa ni mwaka 2004 na, na mm. Nimesoma shule ya msingi mwandiga nikiwa naishi kwa babu yangu mimi mza mama mm. kwa nini sio kwa mama na baba Mamangu mimi alipojifungua kwanza mimi hili ni, amefariki nikawa umri wa miezi minne. Kuli mm. Nikalelewa na mamangu mdogo mza mama wake mamangu. Mm. Badala kuonekana mamangu amenda mbali na mazingira yale ya nyumbani mamangu ile mdogo mm. nikachukuliwa na babu yangu mimi mza mama. Mm. Nyo, kwa sababu mamangu mdogo aliniacha pale. Mm. nikakulia pale mpaka kwenye umri wo. Kufikia kwenda kusoma shule mm -hmm. nimeanza chekechea nikiwa na umri wa miaka sita na nusu na nne ukasoma no. Nika nikapanda darasa la kwanza nilikuwa naishi kwa babu yangu lakini vilevile Istoshe babu yangu yule alikuwa kazi zake ni za uganga gangao mm -hmm. wa kienyeji mm -hmm. nilikuwa nikienda shule nikitoka nikifikia pale kwa babu naangalia anavotengeneza madude yake yale mazagazaga yale ya uganga. Mm. Nimesoma yaani shule ya msingi mpaka darasa la 4 nikiwa naishi pale kwa babu yangu. Yeah. Unajifunza yani nikitoka shule nikifika pale naangalia anavotengeneza anavotengeneza dawa zile anavotibu watu kutokana mimi akipaja ambacho nilichokuwa nacho cha kukalili vitu kama vile nilikuwa nikifika pale na kalili ichi, dawa hii inaponya dawa hii inaua hii sumu hiyo so nimetoka pale nilivotoka pale nikao nimeenda kwa babangu mimi mzazi mm kwa babangu mzazi nikakuta ameshaoa mwanamke mwingine kwa sababu toka utotoni mimi kwa sija kukenya kwa babangu mzazi nilifika pale kwa babangu nikakuta baba na mwanamke mwingine na kuna watoto pale wadogo zangu wengine hapo mtoto wangu kwa kwanza kabisa kwa ile mama mkingine ile kama wa miaka kama mitatu hivi mm. na nusu sababu mm -hmm. pale baba akanipeleka shule genda kanza darasa la 5 kwa sababu nilitoka huko babu nasoma darasa la 4 la 5 nilipofika la 5 kapata na ule mdogo Ilikuwa hmm. siku ni vurugu, kila siku ni vurugu, kila siku la sala ni vurugu. Mimi nilipofika darasa la 7 nikamwambia babaangu mimi siwezi kurudi tena kusoma shule. Hmm. Kama nimefaulu au kama sijafaulu, siwezi kurudi shule kutokana na mazingira ambayo nayaona hapa nyumbani. Hmm. Aya kukaa. Baba kasema kama uwezi kusoma na hapa kwangu huwezi kukaa. Hmm nikamwambia yote sawa kama unaona siwezi kustahili kukaa hapa kwako naakati wendo baba kwa mwezi nikalipia miezi mitatu kikaenda nikachukua ligodoro lidogo ili kalichukua kwa shilingi 100,000 na 500 kipindi hicho bado kabisa magodoro hayana bei mmm nikakaamlendaan akasema nika sasa hapa nataka nipambane na maisha zile hela kidogo zilizobakia nikasema mimi ngoja nikatafute pesa mm. Pese pesa natafuta nyingine na ukiua hichi unaenda kuzalisha hichi Mh, hmm. zile pesa nikaenda kusema ngoja nikatafute mganga anayeweza. Aweze kunipa utajiri. Mh. Kuna Nikatoka pale nikaenda sehemu moja Kibondo. Mh. Hmm. kule nimeuliza uliza katika kuuliza uliza pale, akanionyesha kwa mzee fulani, kuna mzee fulani kabisa alikuwa na uweza na, na katika kile kijiji. Mmm nikamfikia pale kwanza nilimwhadisia tu ya ni stori ya maisha yangu alisema labda we ni mweo. Yaani mtoto mdogo wa hivyo afu kutafuta vitu kama hivyo vina kushinda uwezo. Mmm nikamwambia babu na umbo ni amini kwa sababu mimi nakuja kutafuta vitu nikotokana na, na maisha ambayo mimi ninayoishi. Mmm mzaka asema dawa zipo. Na dawa mimi nakupa Usinipi era. Bado kifanikiwa ndio nataki uniletee era. Hmm. akanipa dawa za kuweka ndani singina kanichanja kwenye mwili singina kaweka kwenye mafuti ili niwe napaka mm. akanipa nazima moja kubwa sana kweli hiyo azema ambayo kumefungwa nyembe Sumali kama mitatu mm. nikaja nayo kwa nika nimerudi mjini kurudi mjini kwa sababu kule nimeshashizweka zoweka kukutana na mwingine mshikaji mmoja alikuwa boda bodaboda akaniambia mm. bana kwanza nilimwambia mimi bana nataka kujifunza kazi ya bodaboda boda, kunataka kujifunza kuendesha boda, boda. Kaniambea ana kujifunza ni yeye, la kanipa kama 10000 kwa masaa mawili. Kwa sababu lakini wewe ni mshikaji wangu, kanunue tu mafuta, tanichangia ya kidogo. Kana akachukua mafuta pale ya 10000 shilingi. Mm. pikipiki. Pikipiki nimejifunza kama kitu cha mezi miwili, nikanishanza kuwa mzofu mzofu. Mm. -hmm. Ndani ya ile miezi miwili nikamfuata mwingine mama moja alikuwa na boda boda tatu. Hmm. Bana mama naomba mimo nipe kazi ya kuendesha boda boda. Yule mama alinizalau kutokana na umri ambao nilikuwa nao. Hakuamini hmm. kama ni mtu ambaye naweza nikatoa chuma cha moto ndani nikakipeleka barabarani na nikakirudisha. M. Hmm. Lakini kwa muda mrefu akanyamini, aka ile pikipiki. Kanaambia pikipiki yangu hii hapa nakupa lakini mwisho niwe sana moja unrejesha chuma hichi kinarudi tena hapa. Hmm na kwa siku takuna nikabidhi shilingi 7000. M. Mm. Akanipea Kweli siku ya kwanza nimeingia barabarani. Kwanza nilipata hela mbosi libi. Yani nilikuwa siitegemei. Mm. Nilipata hela nyingi sana. Ilikuwa naingezia kwa siku. Yaani na mafuta, na hela bosi na na visendi vya 30, 40, 20. M. kazi kama wiki mbili. Nikao nimekusanya kama kiasi kama cha 300 na uchafu. Mm ikamrudishia pikipiki kwanza ikamwambia ngoja mimi niende kwanza nyumbani mara moja kwa baba sasa. Mm. Nikatoka pale nikenda kwa baba. Kufika kwa baba pale ikamuomba msamao mambo yote ambayo yalitokea. Kamwambia ule ulikuwa ni utoto naomba nisamee kwa sababu niweze kurejea hapa kwenye kwenye familia yako. Mm. Baba kweli kufanya kosa alinisamee akasema kwanza sasa hivi wewe utakua unaishi hapa unafanya mchezo zako kule lakini unakuja unaishi hapa nikamwachia zile hela sasa. Bwana hizi hela naomba kaninulie bati kidogo. Mm. Kama cha zile 300. Nikaenda na yale ma Vicente kidogo mengine nikaenda na nikarudia nayo mjini. Katoka pale nikarudia mjini. Kufika mjini ikata tena yule mama akanikabidhi ile pikipiki nikaingia barabarani nikapiga hela nikapiga hela nikapiga hela. Nikapata hela kama kwenye mwezi mmoja vina nusu nikarudi kule kwa baba. Nikampa kiasi kidogo Nikamambia niongeze zile bati akanunulia bati. Kamambia sasa hizi kidogo sasa utawapa watu ambao wanaweza kuchatoa tofali. Baba kananiambia tofali mimi ninazo hapa sasa kuchoma. Ziko hapa utachukua hapa hiyo ile utanipa mimi. Mm. Kwa Sababu kipindi hicho yani ndonilikuwa ni mitimiza miaka 15 na elekea 16. Kwa sababu nilikuwa natanga kujenga kijumba changu kidogo tu hata cha chumba na sebure m. Mm. cha kuwa naishi mwenyewe binafsi. Mhm. Mm ni wampazile hela baba nikamwambia sasa baba hapa utanisaidia hela ya fundi hela ya mavibarua na hela ya kula ya msose funda akiwa anajenga akasema wala tusijali nikatoka hapo nikarudi niliporudi kule kufika pale ule mama akanigomea kunipatia na pikipiki piki, yake mm alivonigomea basi haina shida kisa Siwezi kujua labda watu walinizunguka kkaenda kumwambia maneno mbosio mazuri. Kutoka na kutokana alivyo kuwa anaona kipato changu ni kizuri, afu hela anayoipata ni ndogo. Mm. Abda alifanya hivyo kama kunikomoa. Mhm. Mm Nikatafuta pale hela, nikakosa, nikabidi nika niuze suruali yangu moja. Mhm. Nikauza ile suruali moja shilingi 9000. Mhm. Nibeuze 9000, nikauza na kisim changu kidogo maana kwa na simu mbili. Mhm. Sote za button lakini nikauza moja. Ile moja nikauza shilingi 1011. Nika rudi kwa yule mzee sasa alienipele dawa. Mhm. Mm Nipo rudi kwa yule mzee nikamwhadisia akasema nika kwanza wewe umefanya kazi na unjanileta hela yangu. mzee na naomba nisamieni lisahau. Yani wewe nilikuchukulia kama mjuku wangu kwa sababu wewe damu ya kumekutana na mazingira yangu haya. Mhm. Mm Labda angeikuwa ni mtu mwingine baka saibu nge kumesha pata matatizo. Nikamwomba msamao pale. Akanitengenezea sasa dawa nyingine ambapo ilikuwa yenye nikomesha kabisa kiboko. Mhm. Mm ile dawa alionitengenezea labda nawezaikasema azima moja ilikuwa kanda ndani yangu na nyingine alikuwa anaiweka mfukoni nyingine alikuwa naiiacha ni yani hilizi mm. Mana hilizi tatu ambapo hilizi moja liifungia kwenye mwili wangu ndani mm. nyingine ilikuwa natembea nayo mfukoni na nyingine ilikuwa naiiacha pale ninapolala mhm mm nenda na kazi utapata tena kazi nzuri na hela utakuwa unapata Tuanzie kwenye alioifungia ndani alifungiaje? Yaani ile pala alifungia hapa. Hapa. Kwenye hapa eh, chale tatu hapa, akanipiga moja katikati, Kanipiga moja nyingine kiunoni. Mm. Kanipiga moja hapa katikati ya kifua mm -hmm. ka, ka hapo. kidogo, yani akaachana kidogo. Akaweka pala kanuia maneno kidogo, kanuia. akazama kwenye mli wangu. Kazama. Kazama ni nini mtu Ikazama yenyewe. Samesha ile dawa. Mm. Na maana alinui pala kanuia ikaingia kwenye baliwanga. Ilivoingia iliingilia lakini ikaja kuka hapa. M. Mm. Hapa kwenye mkono wa kushoto. Sasa umejiuaje nikawa natembea. Mana mimi nilikuwa nikienda kazini kabisa au nikianza kufanya kazi ile azimi natembea mwilini. Ilikuwa mm. naweze unatoka hapa inashuka huku inatoka huku naenda huku lakini ilikuwa ipiti kwenye mkono wa kushoto. Mm akanipa nyingine akasema hii yenyewe utakuwa unaipaka mafuta mm. ukitoka kazini unaziweka zote hizi mbili pamoja na choma au unaziweka ta choni Nazilaza kule choni usiku asubuhi unaenda kuzitoa naenda kazini unazitoa e. mm -hmm. basi nikawa nimetoka kule kule mzee mimi nikashuka na wala sikumpata hela yanalinisaidia tu ya kama kunisaidia kutokana na, ma, na majanga leo nikukuta nikakutana mshikaji moja akaniambia na mimi niko naenda Arusi ninaomba nilindie hapa siku ya leo na pikipiki kama deni wako utanipa kidogo ya mafuta mhm akanikabidhi ile pikipiki lakini cha kushangaa mtu tunakubaliana buku abiria hili ni mbebe kabisa nifikisha na kuenda nipe buku ulikoona mtu ananipe 2000 sasa najiuliza mtu ananipe 2000 kwa nikulikoni kazi kubwa nimeifanya au mtu ananipe 2000 2500 nikiombeba tajiri hadi wengine ananipe 1000 hiyo siku kabisa nikapata hela mhm Niliopata hela na warudishii chenji. Si waru na wala haniombi. hela hmm. yule, yule mshikaji aliyokuja uchuka pikipiki yake akaniambia bana kesho kwa sababu nilimpa 20000. Mm. Hiyo siku kwa sababu kutokana na kipata ambacho nilikipata. Kwanza niliona hmm. kwa wa Pikipiki ukianza nayo asubuhi mpaka jioni unalipa shilingi saba kwa 10000. Hmm. Lakini yeye nilimpa 20000 kwa sababu hela ni ile kwa nimeipata siku hiyo. Nilipata kiasi Nilipata kama kwenye 7000 hivi. ni kwa Mm -hmm. Hakanambi na kesho uje uchukue pikipiki na maana akaniamini tena. Mm. -hmm. Asubuhi nikamkia kwake nikachukua pikipiki nikaingia barabarani. Yaani ni kiuchache yani, kwa siku kuingiza 80, sabini, 60, 50. Mm -hmm. Kilikuwa ni kitu kidogo sana. Mm -hmm. Yule mzee baada ya siku kama nne nimetoka kwake akanipigia asema kaniambia bana mambo ni Nikachukua kwenye zile ambazo nilikuwa nishazipata nikamtumia. Nilivomtumia akasema kuanzia sasa utakuwa unafanya kazi na hela zako unaziona na kipato chako kuanzia sasa kinapandishwa cheo. Mm. Yule, yule jamali pikipiki nimetumikisha kama wiki kama tatu. Ukimpa okay, 2000 kila siku. nampa shilingi 1000 na mwingine naenda nampa 7000 lakini kipato changu mm. kilikuwa kishuki Hadi nipate hela ambazo zipo chini ya shinge 550 kwa siku. Mm -hmm. Kweli ndani yani, hiyo miezi mingapi? Yani zo wiki tatu ya nizoiki tatuni nilipata hela ambayo ya ni sikuitegemea. Ikabidi kwanza nirudi sasa kule kwa babaangu. Nivo rudi kule kwa babangu ni nikakuta amenijengkea lijumba, yani chumba kimoja na sibula lakini alijaisha ndio limefika kabisa katikati. Mm. Nikampa zile hela kidogo nilimwachia laki mbili na 70,000 kumwambia naomba malizei nyumba. Muda kichaje nija kuisha hapa. Angasema mm -hmm. wala mna shida. Mimi nilikuwa ni mtambao sikae nyumbani. Nikikaa siku yani siku moja siku mbili tina na toka tena narudi nikatoka tena hiyo siku nikarudi mjini niliporudi mjini ndo Nikakabiziwa sasa bajaji hmm. ya mgine mama moja alikuwa ni mwalimu Kwa shule ya msingi alinikabidhi ile ile bajaji ili niendeshe mm -hmm. bajaji hapa kwa siku takuna niletea shilingi 2000 hizi hata 2025 mhm mkataba au kawaida wala hiyo shida alika bi zile nikaingia toka nilipoanza kukanyaga yani kwenye ile bajaji naendesha mm. maisha yangu alibadilika ghafla kabisa mm -hmm. yani mimi nikawa ni mtu mwenye kipato yani tofauti yani na vipato vya wa watu wengine kuingia barabani kuweke 50 na 40 60 yani kuikusanya ni yaniikawa kama wazo yani mazo, yani, yani nikiamka tu nkienda barabarani yani ile 50 40 nikikosa ni uhakika mmm nika na kukusanya nika kukusanya hela nika kukusanya kweli ela kama la kisita hivi mm -hmm. nikasema sasa hizi hera naona hazitoshi na mimi sa hivi ninavozidi kukua yaani majukumu yangu yanazidi kuwa makubwa nikatoka sasa nikatoka nje kabisa na mji nikasema mm -hmm. mimi nakuenda kutafuta utajiri hapo ndo niko na kwenye sasa miaka 17 m niko na nusu nikatoka pale nikaenda kutafuta waganga njia za majizi kuna sehemu mmoja inaitwa Ikola. Toka kama kitoka, kitoka Kigoma naenda yani nilipanda boti. Kama nakuja huko kwenye mipaka ya mwa, ya Zambia na Tanzania. Mm kule makusini kusini. Kwa sababu kule ndo walikuwa nasema kuna waganga ambao wanaweza wengi. Hmm. ikaenda kule. Nipo fika kule nilikutana na mwingine mwanamke wa ajabu sana. Mm kama hadi sasa nikasema mimi natafuta utajiri kwa mali wote yani kutana, katika mazingira gani yani yule mwanamke nilivofika kwanza siku ile ya kwanza maana kwenye boti tuli, tulikuwa tulitembea siku nne mm. yani unashinda unalala unashinda nalala unashinda unalala unafika kama kesho kuto yani natembea siku tatu na nusu mm. kiuchache lakini mkichelewa paka siku nne mmm pale unajua mtu kio mgeni mgeni unakuwa unachangamuka mm -hmm. nikakutana na wengine mablaza ambao walikuwa ni wavuvi wanavua samaki hawa nikamwambia mnavua lakini kwa sababu sisi kama kule kwetu tunajua yani 90 yani watu ambao wanavua wanakuwa gani watu wa shiriki na sana ndio mm naomba -hmm. mnionyeshe mm sema ambapo kuna mganga mm -hmm. maneo mm hapa kile jamaa ndo akajitolea kanipeleka koyo ma mm -hmm. Hmm. Alivonipeleka nipeleka yule mama mimi nikamwajisi yani nikamwajisi akaaniambia umekuja na hela nikasema mimi hela ninayo kidogo japo kwa sio nyingi naomba nisaidie. Alivoniifika pale yule mama aka sasa. Anakupimaji? yani alitumia hivi viungu hivi vya kienyeji. Hmm. Yani, yani vitu vingi sana. Na vibubu hivi. Hmm. Kanipima kasema wewe kijana yani kwenye mwili waku na hilizi nyingi sana ambayo ya kwanza umefungiwa kabisa na babu yako mza mama hmm. na nyingine umeenda kuitafuta we mwenyewe na wewe kipaji au una nyota yani ya kipato kizuri hmm. lakini mwili wako uko nje nje kamwambia sasa uko njenje, sasa upo njenje kivipa akasema yani mwili wako wewe yani mtu akisema kutafute kwa haraka haraka yani kukoroga ni vepesi kabla utakutafuta utajili tengeneza mwili wako hmm. ah, kweli ule mama nikaona li, amecho niambia kimenigusi badala sasa ya kutafuta ule utajiri, nikamwambia naumbu nitengenezee dawa sasa ya kinga unifunge. Hata mtu yote mimi akinitafuta kunieroga, asiniweze. Akasema kazi ndogo. Utaweza kuvumilia? Maana yaani kufunga mtu yaani vina majaribu makubwa sana. Anasema mimi nitaweze. Siku ya kwanza nimealala pale kwake, akaniambia ngoja nitengeneze dawa alinitengenezea dawa ya ajabu mmoja kuwa sana kaniambia ni dawa nakuutengenezea lakini inabidi mtu anaenda kulala kabulini siku tatu. Mm. Sasa namuuliza sasa nalalaje sasa kabulini kuliakasema yaani sio kabulini yaani ni kama nakuzika. Mm. ndani Amba, ya kabuli ndani ya kabuli siku tatu na utatoka. Auli ufanyi ufanyi Kauli yofanyeni nini? Kauli na wala ufanyie kitu chochote. Mimi kasema kama sifi kweli kweli nitatoka. Kwangu hiyo sio tija. Hmm. Ili nifanikiwe kanitengenezea ile dawa tulienda majira kama saa 7 usiku Makabulini. Hmm. wewe na yeye tu e na yeye mimi na e. hmm. yeye mambo yake pale kamshamsha vya kuamsha vitu vingi vingi tu yani vya ajabu yani vilikuwa vitatakiwa tu moyo mgumu yani ilikuaje yani fika pale alienda kwanza na chungu hichi mkaenda hmm. na nazi. yani na dawa nyingi nyingi hizi za kienyeji hmm. vitu machupa Alifika pala akaanza kunuuria na kitambai cheupe sana. Hmm. Nduo ya kusema kama sanda. Aka pale chini, tukakaa na kingine cheusi kwa mbele. Ndio akaanza kunuuria ile maneno ananuuria. Alikuwa ameshika mkia huu wa ng'ombe. Mm. Alikuwa ananuuria na agusisha ule mkia kwenye kile chungu cha kienyeji palikomo maji na dawa fulani, ananimwagia kichwani. Anagushisha umwa ananimwagia kichwani. Kwa baadaye akatengeneza mafiga matatu. Mm. Ambalo, mimi nika kaa katikati kwenye ile sanda nyeupe figa moja akaliweka ubazi wangu wa ubavu wa kushoto Lingine ubazi huu wa kulia nyingine nyumangu ya mgongo mhm akanuya akanuya akanuya kwa sasa unaweza kulala hapo kwenye osanda omenyooka mhm nikalala pale nimenyooka yani nikaingizwa kule kwenye lile kabuli, ile jeneza sinitambui kabisa nisijeleweni yani hmm. kule michimbo limefukuliwa kabuli yani ile kaburi lilifukuliwa baada ya kunyia ile maneno Alifuwa. yani badala ya kunumia ile maneno ile kabuli lilifunguka lenye, lenye likajifungua lenye lenye lika kabisa badala ya maneno likajifungua badala kujifungua ndo akachukua mafiga matatu haya akaweka moja ubazi wangu wa kushoto mwingine ubaazi wa kulia nyingine nyuma yangu maneno mengi sana Mengine siweza hata kuyatamka kwa sababu mengine yalikuwa na ya, ngea kwa lugha yao hiyo jui mm achukua dawa nyingine alikuwa ananimwagia kichwani akaniambia lala hapa unyoke nikalala pale nilivolala pale yani nijikuta ni akili zangu tofauti yani kama upepo kitu fulani kinakuja kinanikumba nikaenda kwenye ile rejeleza lakini nilivoka kwenye ile umelala kitu kinakuja kinakukumba kilikuja kikanikumba yani kama upepo fulani yani upepo unapita Uli mm. ule yani kupita mimi nikajikuta nipo kwenye jenezini ulikuwa wakati wakati ya na, unalala pale ulikuwa haupo ndani ya kabuli kaburi yaani wakati yananuiia pale lile kaburi yaani lile jenaza lile limefunguka ni kwa sipo ndani ya kaburi ni kwa tumekaa kwenye kwenye sanda mimi kwa nimekaa kwenye sanda fulani kile kitabu kilitandika pale chini ndio mm. nilikuwa nimekaa alipomaliza kunuiia lile jenaza limefunguka akaniambia rara kwenye hilo lisanda ni nikalala pale pale ambapo kwenye mm -hmm. akanuia akanimwagia dawa na ukaja kama upepo fulani ukanikumba nikajikuta nimeraha sasa kwenye ile jeneza Abna mtu kwenye hakuna mtu tofauti na mimi mm -hmm. nivyo lala pala, maneno maneno akafunga badala kufunga ni nilisi kama vile ni yani mtu sijui amelazwa yani katika hali yani sisi njaa Sisi baridi wala cha joto yani nipo katika dunia nyingine mbo ya yani, tofauti kabisa na dunia ambayo tushaizoea aona kitu wakati yani sioni ni... kitu, yani naona tu. Mm. Na wala yani mawazo yangu ni siwazi kitu chochote katika maisha yangu. Siwazi kama naweza nikafia eko. Yani siwazi nini? Yani naona katika yani, yale mazingira ambapo nipo. Yani kwanza nile ki nilipenda kiuchache. Nilipenda niishi yale mazingira nikae pale kwa sababu ni mazingira ambapo yani nilikuwa si njaa. Sifikirii hichi siwachi. Yani siwazi kitu, kitu chochote. Toma ito nani? Yani hata sijikumbuki mimi ni nani. Yaani mela kama vile ni mtu yany amebadilishwa kama kitu kingine. Mm -hmm. Ya yani mimi sikujua yani, ni kwa sijui kama ni usiku mengia, au ni mchana au zile siku tatu zimeisha. Mm -hmm. Ila kwangu mimi siku tatu ya yani, kama vile nimekaa kama dakika 10. Mhm. pale. Akaja kanitoa. Alikuja usiku akafungua pale akaniambia neno yake akaniitoa. Mhm. Mm Nilipo mimi najisikia vizuri. Vipi mazingira umeyaonaje? Nikasema mimi mazingira nimeyapenda. Mhm. Mm Akasema na zaidi. Mm. tukatoka pale tukaenda ofisini kwake. Tulipofika ofisini kwake akanipeleka kwenye limto fulani. Pyenye kule kwenye ule mtu tulienda kabisa majira ya mchana. Kama msaa 6. Mmm. Huo mtu ni mtu mkubwa sana. Sema tu ni yaani ule mtu nimeusahau kwa sababu mimi sikukaa kule kwa muda mm. Tukafika pale nikakaa pale akaniambia sogea pale katikati lakini hivyo weka mgutu. Mm. Kuna kabilu ule mtu nataka kunikumba. kasema wewe usiokopie wewe Kama unataka kunipeleka vile yani sababu ule mtu alikuwa na nguvu. Niliweka mguu, ikaonekana vile mguu nataka kuteleza kwenda. Kasema mimi uswezi kufika. Kasema weji kazi yani weka huo mguu wa kwanza, Nitishio hilo. Nikaweka, nikatembea mpaka katikati ya ule mtu. siku zaba na ule mtu na nguvu. Yani na ule mtu, ah ule mtu waje alikuwa ananifika kama. Lakini ule mtu anakuambia ni mtu kikanyaga pale utoki. Mm. Unaenda kabisa mazima kwa sababu ni mtu ambao unaokupeka sana na vitu vya ajabu. Mm. Nikakaa pale akanuia maneno kama dakika tatu akaniambia toka. Nikatoka. Nikafika kwake. Tulipofika kwake tena nilalala siku kama 4 pale mm. kwake. Kanambia sasa hapa kipengele ambacho kimebakia ni mwisho Ichi chenye kifaulu. Yaani usiji kumokopa mwanadamu yeyote yule kwenye maisha yako. Mm. Na wala usiji kukopa kitu chochote kwenye maisha yako. Mm kasema basi labda naweza nikafaulu. Kipengele ambacho yani kilikuwa ni cha msho kilikuwa ni kipengele kimoja cha kutisha sana. Mm. Mtu unachemsha mafuta ya mawese. Mmm anayachemsha kwenye lipipa. Lakini sio pipa la kawaida kama hivi tulio tuli tuli ya sisi tunanunua dukani. Mm. Hapana. Anachemsha na inatakiwa udumkie huko. mafuta, mafuta anachemka. Naona kabisa anachemka na, na kwa chini hivi unaona kama vile moto mkali sana. Unangalia yale mafuta yalivyochemka. Mm. Nikangalia moto nikasema basi labda anataka kuniwama mazimu. Lakini fika nikaanza kufikira kama nililala kule kabulini siku tatu na sikufia kule. Na ndio sehemu ya kutisha. Labda naumu labda ni tu. Nikaenda pale nikadumuka. Kiani pale kwenye ile bibi ni uchio nyama kabisa kama ulivyozaliwa. zote sabab people ni refu Ai yenyewe mapipa ambao wanatumia ni mapipa mapana alafu mafupi. Mm. Kama kama kipande fulani cha pipa lakini linakuwa lifupi alafu lipana. Mm. Nika weka mkono, weka mkono, yani vile nasogelea mafuta nikaes kama vile mkono naungua Kila ukidumbukiza kabisa mkono huwezi kuungua. Mm. Kabidi sasa nidumbukie. Nilipo dumbukia, yani kudumbukia tu pale. Mm. Lile pipa likatoweka, sioni pipa, kuna cha moto wala nini ili kwa nijalibia tu la kunitishia. Akaniambia yani kwa sasa hivi kama sasa hivi usijukamkopa mwanadamu yeyote. Kwa haraka haraka wewe kwanza ni marehemu. Mm. Wewe umechoma na, na, na, kwenye mafuta. Mm. Na nimepikwa kwenye mafuta. Na kitu kilichopikwa kwenye mafuta kama unavujua kinakauka, kinaasili ya kukaushwa na ile hakuna uchawi ambao unaweza kuingilia kwa haraka haraka wewe kama wewe. Kuishi mm. maisha kujiamini. Kamba pale na 30700. Mta mm -hmm. kaza leo ifanye. Nikamwambia lakini japo kwa na nilikuwa nataka mimu mnipe yani, kipato changu mimi kiongezeke zaidi. Niwe mtu maarufu mm -hmm. katika maisha ambayo mimi ninayoishi. Yaani nilimomba wa saa kama dawa hizi za mafusiano. Yaani nikaenda kutongoza demo asinikatalie. Akinikatalia mimi nikenda kwenye, kwenye mambo yangu ili nifanikiwe. Akanipa dawa nyingi sana na akanichaja ya ni dawa nyingi sana. Mm -hmm. Yaani nikasema kwenye mli wangu yani kuna Yani uweze kupata tatua ta ya hivi ya kusema kwamba hii hatua unaweza kaipata ambao haina chare. Urefu yani ud, pana kupata kwenye mwili wangu Hata usoni. Yaani usoni usoni hapa, nyingi ziko hapa, zingine ziko hapa. tu mm -hmm. tuzimo nyingi kama hamsini Ila kama una macho kuona uweze wenye macho ndio wanaziona. Mhm. Mm nikao nimetoka pale nikagshika usafiri, nikao ni tena wapi Kigoma. rudi Kigoma nafika pale nikapitiliza moja moja kwa home. Kufika nyumbani ikakuta kweli lile nyumba limeisha. Lakini bado kupiga lipu ndani. Bado nini kutengeneza yale mazingira. Nikafika pale nikamwambia baba naomba nikope hela kidogo nitakurudishia kwa sababu mimi sasa hivi biashara yangu au mimi kazi ninazozifanya nimekwama. Mmm. kanambia usijali. Lakini natakiwa ukae hapo kama wiki moja kwa kumsaidia fundi na kumwelekeza mazingira unayokuwapenda. Nikakaa pale kama ukimbili nilikuwa namsaidia kwa sababu pale kuna azima zingine nilikuwa nimetoka nazo kula ambazo zilikuwa natakiwa niziweke ndani zingine nje kwenye pembe kila pembe liwekwe ilizi moja pembe Una, ya. pembe ya nyumba hmm. yani unachimba chini unaweka unachimba chini unaweka hmm. ya kwa mpapa, hmm. ili na ndani pale ambapo yani najua kwamba hapa nikiweka kitanda hapa natakiwa ile rilizi nakaa katikati ya kitanda na nyingine juu nilipomaliza kupiga lipu nikaikaa na mazagaza ma gaut ilimetoa kule. Yani kasema kwa sasa maisha yangu yanaenda kubadilika. Acha nikaftutia sasa. Pesa. Lakini cha ajabu kumbe katika vitu ambavyo nipa Vya kunongeza kipato alinipa vitu viani. Yani, yani sijui nisemeje vitu. Mhm. Yani vitu nilikuwa ni, ni... kija kama kwako mfano niseme. Nikaja kwako kukopesha hela. Ukanikopa kama 20000. Ile fushilini ukanipu mm. ni kenda kuitumia. Ile fushilini ni kwa nawezo kuitumia kama mnyezi. miezi miwili mwezi haishi. miezi mm? miwili mwezi haiishi Unatumia fushilini tu? Fushilini. Kwa siku? Yani, achakwa, yani kwa siku wata nile fukumi. Yani nile tuile fushilini siishi. Nibakize elfu mbili mm. mm. Na moja fushilini. Kia ni kiamkele fushilini haishi. Unaikuta ndani? Unaikuta, unaikuta ndani kwa sababu kuna litunguli Fla nilikuwa lilikuwa kuna pensi moja hivi nilinunua ile pensi toka upewa yake siku ay kujifuata siku hmm. moja mm -hmm. ni ya kazi tu mm -hmm. yani nikija kwako ni na ni kama 550 kwa lile tendo la natumia ile hela haishi sio kwamba kweli haishi hmm. bali inaisha lakini na natumia baadhi ya visenti vyako pasipo kujua wewe hmm. eh. yani natumia visenti vyako wewe pasipo kujua kivipi kwa sababu ile hela nilikwani kilitumia kama ni, FAMC ni sumenipa wewe na umeitoa kwenye lazikiine wewe mm. ukienda huko ukifanya kazi ukifanikiwa tunagawana mm. nusu yangu nusu yako au robo tatu yako mimi ninachukua robo mm. na mimi siwezi kujua na wewe huwezi kujua nikipiga mahesabu ukipiga mahesabu yani wewe utaona ndo pale unajikuta unafanya kazi lakini we maendeleo yako kwenye maisha yako hauna lakini hela unapata na Helo unapata, unapata na unajua kwa sababu hela naipata lakini kimaendeleo unakuwa huna kwa sababu kuna mtu mwingine anakuwa natumia pesa yako bila sikujua na nikitumia mimi naona nimetumia 10000 wewe nimetumia au labda kwa siku najua milioni milioni moja labda hmm. lakini kija kuangalia ukipiga hesabu ndani ya mwezi milioni moja na tumesakuwa liwa tumia haiendani hmm. na milioni moja mm -hmm. no. Nikawa napata ela kweli nikaanza kushika hela hapole sasa ndio nipo nakimbilia ni kwenye miaka 18 kama na nusu mm. sasa yani niliomba niwe maarufu yani nikaanza kuwa mtu ambaye ni maarufu katika yani mtaa watu kanifahamu watu wakanipenda sana nikaanza na sasa na ubisho masuala ya ubisho nafata mabinti wengi huko na kule yani demo mimi kumtongoza kanikatali kulikuwa ni kitu ambacho ni yani, hiyo ni ngumu kwangu nikatalia nikienda kwenye mambo yangu mimi okay, nikitekenya yani, nikirudi lazima ukubali. Ukitekenya kwenye mambo yangu yani nilikuwa nalirudi fulani ndani ambapo nilikuwa nachoma udi pale na nuhia maneno nikiuhia nikirudi lazima nikija kutongozwa nikubaliye. Mm -hmm. Basi mimi nilipotimiza sasa ile miaka 18 ndo kabisa yani nikaanza sasa yani, kuingia kwenye hospitali katika kuingia mausiano, mimi nilikuwa kwa sababu nilikuwa nimekomana ile kazi yangu ya uba, bajaji lakini hela nilikuwa napata yani zola kitano, laki sita, laki saba, ila hazina malipo yangu nilikuwa nazipata sasa kwa haribu hmm. tu kwa sababu ni zile hata nilikuwa nazipata afu nilikuwa bado kabisa kili yangu bado ni ya kitoto so ni nifanye mradi gani Hmm. bali yani ilikuwa ni kuchezea, kununua mavazi, kununua simu kubwa, yani kuhonga, kwenda kula ni vitu vizuri vizuri bichi, vitu kama hivyo mm hapo. -hmm. Basi ni mimi nilirudi nyumbani kwa sababu nilikuwa nshaanda mazingira nyumbani mazuri na vile vitu viko ndani. Nikaenda pale kwa baba. Nilifika pale home nikasema baba hapa kama miezi miwili. Mm. Baba kananiambia sasa utakaje hapa nyumbani hauna kazi nikasema sasa sina kazi wewe hapo ndani si una pikipiki utanipa kwa muda mdogo niwe naendesha mkasema mm. usijali kwa ile miezi bila mbona nilikuwa nataka kukaa nyumbani nilikuwa nachukua kipikipiki cha home naingia mtaani na tafuta ile 7000 8000 kwa sababu ile ile ilikuwa ina hela mkipata mm. 1000 1020 lakini hela nilikuwa napata kuliko wengine wote kuliko wale maboda boda wengine ambao niliwakuta pale mm. nilikuwa naingiza hela nikipata ishirini mm. Jua basi wale ambao niliwakuta pale. Kupata 1000 ilikuwa ni ngumu. Mm. Nikaanza sasa yani nikamfata mngine binti mmoja kabisa ndio wa kwanza kabisa kufikiria ni wengine wote nilikuwa watamani tu. Mm. Ndo nikaanza na binti mmoja hivi flani. Nikamfata nikamtongoza tokana na nini na vita ambavyo nilikuwa najiaminia ni mbavyo viko mwili mwangu nilikuwa na uhakika kuamini kwamba hichi kitu nakifanya na wala hakigome au namfuata mtu fulani na wala hakatai atanakubalia tu kilio mm -hmm. nikamtongoza nilivyomtongoza kweli akanikubalia mm -hmm. lakini aliponikubalia akanisema mimi huwezi kuichezea tutaendelea lakini bakutaniona nikasema wala usijali mimi nitakuoa kuweka ndani mm -hmm pale, lakini kumchezea yule ulikuwa ikosi. Mm. leo binti huyu namhitaji, alikuwa nakuja Mpaka yeye mwenyewe alifikia stage akaniambia, "Mbona kama vile mimi sijelelewi au labda ndo kama hivyo wewe kwa dawa au?" Mm. kamwambia amna Tunisia za kutu za kawaida. Lakini kweli yule demo aliyokuwa anazungumzia yeye mwenyewe labda alikuwa labda na mm. kwa sababu mimi mtu nilikuwa simpendi hivi Pengine kuna mambo yangu. Ye ulitumia nini? Yaani ule binti mimi katika kwenda kumtongoza siku ya kwanza kabisa mm. nilimfuata akakataa. Alipokataa mimi nikaenda nikatumia dawa, nikachoma uhudi, nikama haya. kuoga dawa nje ya panda. Kwa ajili yake kwa ajili yake. Nilivorudi ile siku ya tatu nikamfuata. Kwa kweli hakugoma na wala kuwaza mbali sana. Japo kwa niambia ngoja niende nyumbani, kesho uje kuchukua majibu lakini najua majibu ambayo nitakayokupa ni mazuri yanayatakuridhisha. Mm nika nimetoka pale nimerudi home. Hivyo fika home nikakaa nikakaa. Yani tukaanza mazoea sasa na ule binti. Nampigia simu, vipi nije kuchukua majibu yangu ananiambia, "Kusanii nilitoka pale kwao nimechukua namba yake ya simu." Hmm. Ananiambia, "Ah nitakwambia." Yaani akawa yani ni mtu akoniambia subilia subilia subilia mpaka wiki mbili au kitatu mwezi, mwezi milikaisha. Tuka tunaishi kimazoea hajawe kunitangukia kama nanipenda, ila mimi nampenda kweli mm. nikao nimetoka mpaka pale nyumbani nikarudi njiani hivyo urudi mjini mimi nikaona kama vile mambo yangu yameharibika kutokana na uzinza ambao nilikuwa nimetoka kule nimeofanya mm. kama vitu vyangu mimi vimeharibika nikarudi sasa nikachukua safari ya kurudi kibondo kwa mzee wa mara kwanza kabisa mbali, alianza kunikabizi mm. Nivyo ke, dawa ya mvuto mmm kule kwake nikamadisia, akanipa dawa enda walionipa nawezaikasema ilikuwa ni ya kunipa utajiri kimchache kwa sababu ile dawa yani nilikuwa nikiweka ndani nyewe mkifanya kazi mimi kazi naingiza nilikuwa naingiza hivi kwa sababu ile dawa mimi niliyo nilikuwa nimeleta mara pili kutoka kule mzee Niliweka ndani pale kwa sababu mimi huku nyumbani nilikuwa naishi kwenye nyumba ilo lijumba mbao niko nimejenga, lakini nikienda mjini nimepanga mhm mm na, na kichungu fulani hivi na kio hivi vionakuta vinivyo vya mduara fulani mm. kile kio nilikuwa nakidumbugiza kwenye kile chungu na nilikuwa nalichupa fulani ile ilichupa nilikuwa na, na chungu kingine kidogo mm. Na maana hichi chungu sasa nicha kuchukua yaani mvuto nyota za watu Yaani kichungu hiki ili ilichupa ambayo limefunikwa na chungu. Nila kuchukua mvuto nyota za watu. Una chungu cha kwanza hichi chungu cha kwanza kina kioo. kwanza kina Kimeangalia juu, kimeangalia juu kiko wasi. Cha nilichupa ambayo unakuta huko chini limenenepa juu limekonga. Chupa ya chupa ili ambayo linatokea mwa pombe nini? kama yale machu... vibuyu tweet. kama ni vibuyu ah ya ya ya ya ya mm -hmm. yani nilichupa yani yale machupa ya ni gani yale ya zamani yani yanapatikana kwa waganga kama wapo na kuchini kabisa limetanuka lipana sana afaka kwa ukakuta mdomo mwemba ambao mrefu ya chuma yani ila kuvunjika uh -huh. limefunikwa na, na chungu na kazi yake ile pale ilikuwa na zima yake ile ilizi ndani na kazi ya ile ilizi ilikuwa ni kuchukua ni Mivuto nyota yani kienda pala asubuhi nikiinua nikiingia mtani kama tunapaki pamoja ni yani, upata kunishinda mimi ilikuwa ni ngumu mm. yule mzee sasa nilivorudi ile maangapa kanipa dawa ile dawa yani ambayo ilikuwa kwa sababu nilivofika kwanza nikirudi nyuma kidogo nilivofika pale kwake nikamwadhisia kasema yani mambo yako yameharibika kwa sababu ya wanawake akinatakiwa utoe kama kafala fulani mm kanambia hapo ulete kukumeupe mm ikaenda kanuwa kukumeupe kaleta pale akatengeneza mambo yake akanipa kidogo ya kuku ni kwa kwenye kachupa fulana kanambia hapa utachanganya na maji utaoga mm. ukarudia mara pili utakuja yani unatoa kondoo na ukichaji kujichanganya mara ya mwisho utajikuta tena unatoa hiyo ya binadamu mmm kwa hiyo utaki mwanamke kuwa na mwanamke na atakia kuwa na lakini uzinzi wa hapo na pale ulikuwa utakii mm -hmm. kwa sababu mi kama masheti ni kwa si kunywa pombe Mmm -hmm. si kuvuta sigala na wala si kuvuta bangi. Mm -hmm. Tena asilimia bora tisini ningevuta sigala kuliko bangi mm -hmm. mm -hmm. yani, au kunywa pombe. ilikuwa kabisa. Nikaja nikatengeneza ile mambo nika. Yaani ile asubuhi au nikiinua usiku mda wa kulala nikiamka asubuhi na kutandani 200, la 300. La Unanua yaani nilikuwa na uwezo kuchukua kile chungu na nuwea. nasema nalala. Angalia hapa kwenye kichungu kuna shilingi 2000 au 1000 nataka ni asubuhi nikiamka asubuhi nikute hela ambayo inanifariji moyo ya kukili mahitaji yangu pasipo kupata ni matatizo au kwa ugumu wote ipate kwa urahisi mwepesi sana mmm nikilala nikiamka nakuta laki mbili mle kwenye kile chungu 300 mmm yani, nazikuta mle yaani kabisa ile yani, heli kawa kubwa yaani kawa tuni kuchezea kuharibu huku huku kununua vitu tu vya ndani haina masharti haina masharti yoyote Mhm. Mm nikaenda yani, nikaenda nikaenda nikarudi nyumbani. Sasa nifika nyumbani pale home Maza akaanza kunijengea fitina. Fitini nilikuja hivi kwa sababu mimi yule sio mamangu anayenizaa. Mm -hmm. Kumbuga mamangu alikuwa alishakwishafariki. Mm -hmm. Na pale kuna wadogo zangu wengine. Na wnyi sasa alikuwa naona wale wadogo zangu. Kwanini mimi nazidi kufanikiwa? Wenyewe mm -hmm. hawafaniki au hawapati. Mhm. Mm akaanza jaziba anamshauri baba hivi anamshauri hivi mara ghafla nikaanza kuona baba anaanza kupunguza sasa upendo kwangu mimi mmm upendo alivyokuwa mara ya kwanza nikaona kama vile kabisa na punguza na punguze kwa nini baba apunguze kunipenda kasema acha nitafute utajiri wa kuzidi hapa najua baba atanipenda Ni hmm. nikarudi kule nilikwenda kule kusini nilikupikwa kwenye pipa Mm. kule nikamwadisia nikasema mimi kwa sasa hivi natafuta utajili kwa chini yaani kwa vyovyote vile mimi ili nipati utajiri. Akaniambia hmm. uko tayari kutoka kafara ikasema mimi kafara kwangu ni jambo la kawaida sana. Kutokana ya, ni na ujasiri ambao nishakua nao kwenye mambo ya ushiriki na nilikuwa naona kama ni kitu cha kawaida. kutoa uhai wa binadamu ili mimi nifanikiwe nilikuwa naona kitu kidogo sana. Ya, kitu kidogo sana kabisa. Mm -hmm. Yule mama yule mwanamke Akanambia siwezi kukutengenezea dawa ya kuuwa ila bali nataka nikutengenezee dawa ya kusababisha ajali. Mm. Na mana mtu akipata ajali mimi naongezewa kipato. Mm. jini fulani yani kama kitu kama jini. Mm. Ambacho kinatakiwa kikae ndani yangu mimi kinongoze sasa. Mm. Kiuchumi, kibiashara, mm -hmm. kimaisha yangu kinongoze. Ila kile kitu sasa japokuwa anataka kukitengeneza. Mm. Yani, kina, yani kuna muda kinakuwa na kiu. Na kikiwa na kiu sio kiu cha kunywa maji. Mm. ni kiu cha kupata mm. na ele damu. na so damu soda damu ya mnyama au ya vidudu au ya nini, da, damu ya binadamu. Mm? damu ya binadamu. Kipo ndani yako afikinataka damu ya binadamu. E. nikamwambia wala hamna shida. Kanaambia utanipa 200. Kasema 200 mimi nakupa. Mm. katengeneza pale akaenda makabulini akaamshamsha akaamshamsha yani katika mzimu mzimu ile ambao unakuta ni marufa, watu ambao walikufa maarufa au watu ambao walikuwa ni wakubwa mm -hmm. Kimaendeleo, kimaisha mm -hmm. na amsha na wenyesha, vipi huyu huyu anakufa wana mko na eh unaona sana dawa anakupa dawa unapaka usoni vingine unakunywa mm -hmm. kwa yani uwezo vile vitu na unakuwa nao unaona watu hawa unaona mtu kabisa huyu anaamka pua natoka kabulina na anaamka huyu amevaja anako amevaa nguo nyeupe t-shirt mmm naona kwa amevaa nguo nyeupe ila amechakaka kabisa ukimwangalia mikono sio yeye yaani ukimwangalia kama vile sura itamaniki lakini tch, yani wewe ndio unaenda sasa mm. anaamsha hivi vipi hapa Kisema huyu huyo huyo natengeneza na kandani yako mm. tukaenda kule sasa mimi kama mimi nilichagua sasa li, niyango, mimi likuwa lijini ambao liko ndani yangu mimi liko ni jini la mwanamke mmm jina ambao nilichagua na ndo majina anakuwaaga na kuaga makali sana majini eh majini yale ya wanaume mhm mm akatengeneza pale dawa ukachagua ni mwanamke sasa katika wale wale amsh wa eh mwanamke katika wale ambao aliwaamshwa akamchukua akamweka kwenye kachupa fulani alikuwa na fananaji yani yule alikuwa anaonekana yani muupe mzuri yani alikuwa tofauti na, na wengine kabisa m mm. yani kama vile mwarabu mwarabu fulani Mhm mm akachukua akachupa akakafungua kanuia maneno Kasema kwa sasa tunaondoka wote na no. mm -hmm. katika kifungo akamwita ndo yani akaja kama vile mieushi flani yani kama vile kamoshi flani mm -hmm. akatoka akakaingia kwenye chupa Mhm mm nalo chupa kwake akanuia maneno akasema kwa sasa utakwenda kuishi na huyo hapa mwilini mwako kukiakiongoza kwenye biashara yako kwenye utafutaji wako, kwenye kazi zako, mlinde na mashelti yako ya chunge kwa sababu ukimchukiza naweza taka akakuuwa mwenyewe. Kasema wala mnashida. kanilaza pale nika... yani kama vile nimezimia kwa sababu alivyo muingiza mlini mwangu mimi sikuona. Mhm. kama vile mtu kuzimia fulani kwa sababu dawa leo Ni alinichanja hapa katikati ya test hapo. Mhm. Nilihisi yani kama ile inaenda kunizima kuni kabisa na kuja kuamka najikuta ni mwili uko tofauti ni naisi nguvu yani mwili mishipa iko juu bisa ni naisi nguvu nyingi sana. Akanambia usiokope chukua ya mafuto upake yani vitapoa. Akanipa masherti. Yale masherti ambayo alikuwa ni yani siwezi kupita ni yani katikati ya wanawake ambao wana ujauzito wawili. Mm. Na wala siwezi kupita katikati ya wana, au yani mnipitishe moto nyuma au chakula meepua jikoni nipitishe nyumaangu mimi. Mm hili na wala nilikuwa si ruhusi kula matembele mlenda bamia yaani vitu kama hivyo hapo nilikuwa si ruhusi kula ugali lala. chakula kimepikwa kama hivyo leo asubuhi eti nikakile usiku wa saa 2 saa hmm. ni kwa siri ndio mashati yake hmm. lakini nikasema yani ya masheti mimi taa nikatoka kule nilipotoka kande nika, nika kufanya ile kazi sasa nikatoka kwenye bajaji nikarudi kwenye bodaboda. Mhm. kwenye bodaboda kweli kipato kilikuwa ni kizuri lakini ajali za hapa na pale zilikuwa zikose. Kwenye bodaboda yako so, sio kwenye bodaboda yangu mimi. Yaani wewe yani, tukiamka ile asubuhi nikienda kazini akisikia kiu. Kwa wale ambao tunapakisemmoja unajikuta ni unasikia fulani kapata ajali. Maana mimi Yani kafara huko ilikuwa inazitoa ilikuwa inataka kafala tu ya damu na damu ambayo sio ya mtu mpako muue. Mm. Mtu anapata ajali akipata ajali yana chitubuka sehemu mdogo Tumana, jini kama jini yaani lina mdomo kama ni yani mdomo ule mbu. Mmm. Mbu akikaa damu na jini yani akiona sehemu ambapo kuna upenyo kidogo pamechubuka. Ya yani kutoa litaboja ndani yako ya damu au nusu ni kitu cha kawaida sana. Hmm. Nikaenda hivyo nikaenda hivyo nikaa nikiona marafiki yangu kule amekuwa mazuri. Hiyo hela naipata na nikula tu bata tu yani kitu chochote wala sijifikirii hata kufanya mradi wowote. Hmm. Ila yani uwezo ya yani, kisaba, 800,000, kisita kiongo changu icho yani, ilikuwa ni kawaida. Nikawa nimerudi nyumbani, nyumbani lakini hapo ya yani, nikirudi nyuma yule binti tukao tunawasiliana. Mmm. nyumbani sasa yule binti. Tukawasiliana kabisa vizuri tukaongea freshi akawa na nafsi yake mwingine sasa mm. ni borudi kula ninaambia wana kamaumenipenda kweli kwanzati hakuna shida tutaishi tuta, tuta nini nikamwambia walo usijali yani yule binti tukapendana kabisa ni kwenye ya kusema mimi yule binti nikampenda sana zaidi mm. lakini alikuwa na rafiki yake sasa ambapo yule rafiki yake yeye ya alikuwa ni muislamu mm. yeye alikuwa ni mkristo Nona akawa anakuja na nitambulisha na niambie yangu Ambapo sasa hapo mimi sasa ndo nimetimiza miaka 20 kabisa neti Mm. Ndo nimetimiza miaka 20. Yule binti sasa niko nafikiria kwamba mimi nataka kuoa. Mm. Yaani mtu nawaza kuoa umri wangu japo kuwa ni mdogo lakini kutoka nani na guli na navo kupata naona kama vile ni kitu cha kawaida. Mm. Yule binti tukapendana kweli nikawa na kidine mahitaji yake hela kidogo nampa yule binti akachukua safari ya kusafiri mm. akatoka Kigoma akawa mekuja Mwanza mhm mm Mwanza si yule rafiki yake mwingine yule aliyenitambulisha siku pale m mm. shemeji vipi safi nini mambo kama kweli yule binti akawa analeta shobo shobo na mimi kipindi hicho yani kwa umaarufu nilikuwa nao na kujikubali nilivyo najikubali Sema u binti tu subiria siku moja nitapita naye hata kama ni yani, kwa kumchezea labda kimapenzi. Yani kuwa na mahusiano naye. Si kwamba kumtongoza bali nahitaji kulala naye. Mm. kimapenzi fulani. Mm -hmm. Yule binti akawa analeta shobo. No, Naona kafikia stage ikamwambia ana siku moja uje kunitembelea mbona sasa hivi hata uji au kwa sababu rafiki yako kasafiri. Msafiri mm. kwake ndo inasababisha yao si unakuja kunitembelea. Kasema ah usijali mimi nitakuja. M. Mm. Akanipangia siku akananiambia Itakuja Lakini kipindi hicho mimi nimekaa nyumbani maana nilirudi pale nyumbani. Nilirudi nyumbani kwa kitendo cha baba kuniitisha kwa sababu alikuwa amekorofishana na yule mamangu ameachana. M. Mm. Akaniambia njoo nyumbani kwa muda kwa sababu mi nina kazi zangu huko maalum hu anaangalia mazingira hapa nyumbani na na wadogo zako wawili wadogo wadogo kwa sababu kuna wadogo zangu wawili ambao walikuwa wamebakia pale. Mm. Uu, sasa nikawa merudi nyumbani, nikawa pata muda sasa kuongea naye yoshemeji. Mhm. Mm Akapanga siku akaja. Ambapo hiyo ilikuwa ni F2 na 20. Mm. Ilikuwa mwezi wa kwanza tarehe saba kabisa. Mm -hmm. Akaja sasa kunitembelea mimi. Siku anakuja alikuja majila kama saa kumi Edion alikuja nikamkaribisha pale sebreni kwangu stori mbili tatu ah, kaisi yani kama kufanya kitendo na yeye nikamtoa pale barazani akasema shemmi mimi nimechoka kukaa kwenye viti ngoja mimi nika nikapumzika huko chumbani akaja mimi nikaenda kupumzika kule chumbani nikafungua ledio, nikafungua mziki kidogo yani ule mziki uliokuweka uka, yani ukamfutia aka kaingia chumbani Mh, mm -hmm. chumbani kweli tulifanya tendo ambalo sio nzuri. Mm -hmm. Kajiukuta nini tumeingia kwenye kimapenzi. Nakati ni shemeji yangu na yule yule mwingine naye nilikuwa nimempangia kabisa kumuoa mimi. Mh, mm -hmm. ambapo ilikuwa inatakia mimi ni moe mwezi wa pili. Mm -hmm. Na kwao wanalitambua na nifahamu. na kwao shawambia kama mimi nataka kumuoa. Mh. Mm -hmm. Yule binti naye mapenzi yani baada kuja kufika saa 1 nikamwambia bwana maji yao yako hapo sebule na unaweza kuchukua maji ukaenda kuoga mimi ngoja nikimbie sokoni kwanza kucheki kwanza mboga ili niwapikia wadogo zangu kwanza wale nikamwacha getoni nikamwambia na hapo kuna maana ndani iko na kama 1900 nikamwambia utachukua kama ni 1000 au 1500 utachukua hapo kwenye hizo hela sitakusaidia kwa mbele huko ila usizidishe 1000 nikatoka pale nikaenda nikagua chapchapo nikashuka kwanza soko ni mara moja. Natoka kuemea mboga, narudi home, nakuta mtu katoka koga lakini amelala pale pale. Na hapo nisambili na madaliki. Sasa mm. nikamuliza shemu mbona nakati nilikwambia ukimaliza kuoga uchukue fukumu uende nyumbani kwetu. Kanaambia o mimi nimetoka nyumbani naaga kwamba nimeenda kulala kwa dada angu kwao hata nikilala hapa ni sawa. Nimejisikia tu hapa kwako. Yaani nimependa ya mazingira kwa sababu nitaenda kesho asubuhi nyumbani, nimetoka nyumbani nimeaga naenda kulala kwa dada. Mm. Kasema basi hamna shida na mimi nilivyokuwa na uchu Kasema basi lala kaingia jikoni nikanda mzingira dogo zangu nikawapa chakula walivyokula kama ninavyojua watoto waka kulala ile nyumba kubwa ile nyumba ya baba kwa sababu mtu mwingine nikawataandikia Sebreny pale wakalala na sisi tukaingia ndani tukalala tumelala tui mpaka asubuhi asubuhi mtu namwambia sasa vipi unaondoka Kasema mimi naondoka Sema basi ngoja mimi nitoke kidogo. Nikatoka nikaenda kule nyumba kubwa nikachukua pikipiki mimi nikaingia mtani kutafuta liziki Mm. Nimetafuta riziki pale ile sana nene, napita sokoni nikasema ngoja wa wadogo zangu mavitumbua ili niwapandishie kule. Najua yule mtu saka kwa ameshaondoka. Napanda home na kuwapelekea vitumbua wadogo zangu nakuta bado yumo ndani. Amelala. Mm -hmm. Taba, vipi ndo za kuniambia mimi shemu nimekupenda nilikupenda toka zamani kabla hujakutana na rafiki yangu mimi nilikuwa nakupenda wewe sema nilikuwa nakosa jinsi yani ya kupita hili ni nifikie kwako sio nini maneno mengi tu yana kazungusha huko na kule kwa sababu mimi ningekuwa ni mtu ambaye najikubali afu nina uelevu zaidi kuliko yani yanavyofikiria mtu nilikuwa na uwezo kwa sababu yani ya kushirikina ni mkali nilikuwa na kumwangalia hivi najua huyu ana zunguzia haya lakini ana lengo lake levo ambao anafuatilia huku. Mhm. wa kuangalia mtu kianza kuongea. Najua huyu mtu anaongea hivi lakini lengo lake liko huku. Nikamwambia usifike mbali sasa wewe unachofikiria ni kipi? Akasema mimi nataka niishi na we mazingira yako mimi nimeyapenda. Nikasema wewe uwezi kuishi na mimi makata tunajua mimi mwezi wa pili na rafiki yako. Mhm. Nikitabacho Kasema mimi shemu ni hivi na hivi kwanza kwanza hivi sikuti shemu na kuita mpenzi wangu mume wangu maneno akawa mengi sana mimi nikakaa naye pale chini kwanza nikamambia nikafikiria labda na naisi kama utani mm wewe uweze kukana mimi wakati wewe ni kama shemeji yangu hivi yule afikia akisikia kama unakana mimi atakuchukuliaje akasema hapana kamaambia afu isitoshe au uweze kuishi na mimi wewe ni mislamu, mimi ni mkristo na mimi kama unavyojua siwezi kubadilisha dini kwa sababu ya mtoto hakiki. Mmm. Yeye kanambia awala hata haijalishi mimi nitabadilisha dini kwa sababu mimi ndo nimekupenda zaidi. Mhm. Mm yaani yule binti maneno kabisa mpaka mimi nyaye nikajikuta yananishawishi. Ya ah nikajikuta ya, yani na namkubalia tu ghafla nikamwambia basi amnashida utakaa utalizika na hala ambayo ilikuwa mm hapo. -hmm. Kamkubalia nika kasikio ile ya pili ya tatu nikampigia simu baba nikamwambia baba mimi nimeoa akaambia umeoa asante kwa umeoa yani ni vizuri hapo umekua mkasema mm. basi nitakuja kesho nimeone mwanamke uliyemuoa mpindi mm. labda hajarujana tena mamangu yani kila mmoja yupo kivyake mm. yani akampigia sasa kule akamjuza unafahamu kama mtoto wangu kula ameoa na maana baba akampigia nani chake kule mtake sikuwa kwae mamdogo akasema mimi sijui na wala hajanipigia simu Kasema sasa ameshindwaje sasa ku, ku kuambia wewe wakaliba kanipigia mimi niko mbali akasema si unamjua dalau yake mtoto wako baba kama kishaka kaja tukakaa pale china kananiambia umeoa mwanangu lakini umeoa dini tofauti vipi makubaliano ni yapi nikasema huyu hapa amekubali kuslim kubadilisha dini kunifata mimi kwa mkristo Kasema kama amekubali ni vizuri vipi wazazi wake wamekubali au kuna makubaliano yoyote ya wewe na wazazi wake hmm. nikasema, baba si najua mambo ya vijana nayo bana ameenda wala kuna makubaliano yoyote ni 1 2 3 kanaambia sasa bidi sasa kwenda kule kwao ukatoe ukatoe kesho ata kesho kutua, uu, ni mwanadamu nasa kapata matatizo na hujatoa taarifa kule kwao vipi utaenda kwa au utoandishia nini akasema basi baba inatokea sasa kesho utafute watu wawili au watatu au kesho Mwende mkatoke taarifa Mtawapa kiasi kidogo muende nacho kule yani nawambia kesho kumbe wao sasa kwao na wameenda kutangazisha msikitini kwamba wamepoteza wamepoteza yani wamepoteza mtoto au wanmtafuta sasa eh wanmtafuta sasa Mm -hmm. Lakini wakati na hivyo wanaenda kutangazisha. Walifanya nini kwa kunikomoa? Kwa sababu Kipinda amekaa siku ya kwanza ya pili alimpigia mdogo wake akamwambia mimi nipo kwa fulani na nimeolewa. Mm -hmm. no, na akawa na, anakuja mdogo wake, yani alikuja kama siku mbili pale. Akamkuta pale dada yake. Kwa ikawa nyumbana. Na maana taarifa kuli kafika. Lakini kule kwa akafanya kama kitu kutaka kunikomoa. Mm -hmm. no, na, ili wanikomeshe. Alipoenda kutangazisha kule kama kesho yake Wazi wangu mimi akaenda kule kwenda kule kwa sababu nilifunga barua ya upande wa mama na barua upande wa baba kama zawadi kama kumba msamaa hmm. nimeiba cha watu bila taarifa mm -hmm. fika pale wakasema sisa tunashida vipi je sasa katika dini. Hmm. inaendaje pale baba kasema, wenyewe wamekubaliana kwamba mtoto wenu huu hakika atafuata dini ya mtoto wangu mimi wa kiume Hmm. waka akasema haiwezekani lakini walivyongeongea pale wakasema sisi baba yake sasa na mama yake hmm. sisi hatuna shida lakini babu yake ndo mwenye tatizo babu wa mwanamke eh babu wa manamke, mza baba. Hmm. Kasema, ngoja tukampe taarifa ripoti itakayotoka kule tutawapa majibu kesho hmm. baba na uyo babangu mdogo na wengine ambao walikuwa waenda nao wale wajumbe akami alipo rudi wakanipa tarifa. sasa kule baba babake na ule binti na mama yake akaenda kwa ba? babu yao kwa baba ehe eh, babu yake akasema mimi sijawe kusaliti dini yangu ya islamu nikita ambacho ya kisekane ongea kwa sauti kidogo babu yake akasema babu yake akasema hivi mimi toka nazaliwa nafika hapa sijawe kusaliti dini yangu ya islamu nikita ambacho akiyekani mimi mjukuu leo hii asaliti dini yangu aenda kasilimu kuwa mkristo mmm ni jambo ambalo haliwezekani yani tarif, ile talifu jioni kama kesho yake kwa sababu baba alivotoka kule alifika na anaenda kazini kabisa moja kwa moja hmm. akasema mimi tarudi kesho kuto kama kesho yake asubuhi saa 12 babu aka kataimba pale nyumbani mhm mm hodi karibu Apa ndo kwa fulaniikasema ndo kwa fulani na we ndo fulani nikasema mimi fulani. Mindo fulani. Kwenu nyumbani. Nyumbani kwetu. Mm. Nikaingia nikaendea kufungua mlango mkubwa kule nyumba kubwa kwa baba ili niwape viti. Akasema mm. hapana usilete viti. Wewe tuleta mkeka. Kwa sababu pale alipokuja pale nyumbani alikuja na mashewa wawili. Yaani na wengine wa, wa baba, baba tu wakubwa kama watatu hivi na mm. yeye yule babu e, yule babu ambaye hataki mjukuu badili dini. Eh, eh. Mhm. Mm kwa sababu pale nyumbani uani palikuwa yaani mtu wa ma passion. Mm -hmm. pale mkeka tukakaa. Tulivoka pale. Akaanza kuniambia bwana nimesikia mjukuu wangu yuko hapa. Mhm. Mm nijue chanzo cha kuepo mjuku wangu mimi hapa ni kwa magu pala nuga. Mhm. nikaona kama vile tunapishana katika kuongea. Nika, nikaenda kumamsha sasa yule binti mwenyewe aje muhusika. Mm -hmm. Kaja pale kananiambia mimi mtoto wangu aweze kubadilisha nini dini mmm akaniambia kwanza kama una 2000 leta 2000 hapo uweke hapo mm. nasema mimi hapa sina hata 50 na wala sina hata buku wala 500 mmm na maana yeye lengo ambao alikuwa limemleta ilikuwa ni lengo mimi la kunifungia ndoa ya mkeka mm. kwa lazima mm.